Молодий комісар їхав степом свого дитинства, повертався до полку товариша шведа, що стояв десь серед голого степу на самому крайньому фланзі армії. Молодий комісар добився в штабі одежі й чобіт, і по них треба було послати з загону. Розповів, як мерзнуть бійці день і ніч стоячи на замерзлому степу. Ні палива, ні захисту, ноги в ганчірках, холодний вітер. Швед обрав собі невеличкий розвалений хуторець, куди посилав на спочинок резерви. Коней у шведа було мало, але він вважав себе кінною частиною, полком кавалерії. Він кричав «Переведу піхоту!» і це була найдужча погроза. У штабі Данило не вперше пересвідчився, що полк вважають малорегулярним і не ставлять на відповідальні ділянки фронту, а Шведа приніжно люблять. В штабі читалися його рапорти, де він гордо сповіщав, що його полк у складі 122 шабель готовий піти куди завгодно. Старий путіловець, наш штабу, лише усміхався. «Партизанщина!» – казав він вибачливо і водночас лагідно. Шведові послались запити про те, куди він після бою подів полонених врангливців. Але він відповів, що полонених у нього не було, немає і не буде. В битві за ідеал! Єдиного комісара він терпів біля себе Данила. І... Цьому доводилось день по дню переламувати шведів характер, щодня наражатися на опір командира. Яких тільки фантастичних проектів не придумував швед. Одного разу це був ні більш ні менш як морський десант. Він хотів, нікого, звичайно, не попереджаючи, посадити свій полк на рибальські шхуни й трамбаки, перепливти море і висісти вночі біля Севастополя. Підійти непомітно, заскочити й вирізати штаби, захопити самого Врангеля, коли вдасться, і потім зникнути в кримських горах і там битися, доки підійдуть свої. «Сам Ленін про це знатиме», – говорив швед. Задумливо. Другим разом його проект знищення Врангеля мало не закінчився трагічно для нього самого, вибравши час відсутності комісара. «Я тоді передав фальшивий виклик до штабу», – пояснював потім Швед. «Мені тебе жалко було брати з собою». Швед переодяг свій загін у форму врангелівського офіцерського полку – і рушив на фронт. Він вдало вибрав місце. Він уже лагодився розпочати рейдову операцію, як на нього налетіла червона кінна група. Червоні кінотники зіткнулися тут з таким фактом, коли врангелівські офіцери зовсім не прийняли бою, жахливо лаялися і здалися всі до одного. Данило їхав степом і не міг позбутися думки, почутої в штабі, про невідомий загін, який з'явився в цих місцях. Він пробував співати, пустивши коня кроком, але співав недовго і без почуття. Вітер котив курай та перекоти поле. Коло дороги лежала коняка, вона зрідко підводила голову і немічно оглядала степ. За пів валялась. Патронна двоколка без коліс. Данило раптом побачив, що земля зовсім збита копитами. Він поїхав по слідах, спостерігаючи ознаки швидкого і втомного маршу. Співати вже не починав. Сліди йшли в напрямку хутірця, бази шведа. Та ось показався здалеку й сам хуторець. Над ним кружляло гайвороння. Перше, що побачив молодий комісар, наблизившись до хутірця, був сам швед у червоному галіфе і босий. Він висів на зламаному снарядом дереві. Жодної живої душі навкруги. На подвір'ї розкидано папери. Трупи двох вартових лежали кологанку з розрубаними головами. вітарець крутив на подвір'ю сміття й папірці.